Sama, Karena Jumat itu sifatnya umum Lelaki pun juga hadir Dan salah jika imam mereka seorang perempuan Sebab perempuan bisa mempersonakan lelaki Itu perempuan dihadapannya lelaki Yang berbuat begini adalah barat Perempuannya didahulukan, dia di belakangnya sedang ini dalam sholat. Kalau itu perempuan suaranya indah. Malah mempesonakan laki-laki di belakangnya. Kalau badannya kelihatan tinggi dan lain-lainnya orang laki-laki. Malah masyur fikirannya ke situ. Tidak sholat. Ma'asyurah muslim Kedua. Ada kebiasaan wanita yang memang tidak bisa menjadikan dia imam kebiasaan maaf-maaf bulanan seorang perempuan kalau datang bulan, sholatnya batal lah kalau dia ngimami jumat atau khatib lalu kebetulan maaf-maaf datang kebiasaan bulanannya bagaimana dia turun dari membar, bubar itu jumatan dan sulit dibayangkan orang perempuan memimpin jumatan kemudian ia harus turun dari membar atau keluar dari sholatnya Karena ia mendadak menstruasi Maaf-maaf Islam agama yang mengenal kesucian Dan sedang Datang bulan itu Diharamkan sholat oleh Islam Dan Islam toh Tidak menutup kemungkinan perempuan itu Menjadi imam Jika seandainya Perempuan itu mau jadi imam Kepada orang-orang perempuan juga Kalau perlu mereka mempunyai masjid sendiri untuk menjadi imam kepada orang-orang perempuan Tidak menjadi soal Ya seperti sekarang Lagu Stil nah, Ciptaan Bach Dipimpin oleh seorang perempuan di atas podium di gereja Lalu nyanyi Ya Atau dia mengimani disku Ya terang-terangan saja pantas sekali Kalau seorang perempuan yang menjadi imam Malah eh, Dalam hal ini Kita sesalkan tidak boleh dibanggakan ini kalau orang laki di gereja mengimami desko tidak disenangi saudara-saudara, ini hal adalah menangiskan bukan menertawakan buat orang-orang yang tertentu itu tuduhan wanita Islam adalah manusia paling malang paling malang di dunia seperti tadi dikatakan kami akan jawab dengan ketengahkan, dengan ketenangan hati. Sebab pertanyaan ini lebih bersifat menertawakan. Atau dapat digolongkan pada pepatah thief cry thief. Maling, nereakan maling. Katanya orang Islam itu memadukan perempuan. Jika anda mau membuka masalah poligami. Maka anda harus lebih dulu membaca pebel. Jangan lebih dulu nyerang Islam. Anda harus melihat kodok Anda dulu, maaf maaf. Jadi jangan jauh-jauh pergi ke Islam. Sekarang saya akan bacakan Bible. Apa yang terjadi di dalam Bible itu? Jadi sekarang saya mau bawa saudara-saudara yang ada sekarang ini berkelana sebentar ke dalam Bible dengan kedua perjanjian lama dan baru itu. Kitab Samuel 2 Fasal 5 dicatat. Fasal 5 ayat 13 Berbunyi demikian Dawud mengambil lagi Beberapa gundik Perhatikan ya Gundik bukan istri Beberapa gundik Dan istri Dari Yerusalem Setelah ia datang dari Hebron Ini Bible. Beberapa. Ini artinya banyak. Ya kira-kira hampir 10 bisa. Kemudian saya bacakan lagi dalam kitab. Raja-raja jilid 1. Ayat 11 fatsal 3. Dikatakan ia Salomo. Mempunyai 700 istri. Dari kaum bangsawan. Dan 300 gundik jangkep seribu kemudian dalam kitab kita bisa baca lagi kitab keluaran fasal 21 ayat 10 baca pula kitab bilangan fasal 12 ayat 1 baca pula kitab ulangan Fasal 25 ayat 5 dan 6. Baca pula kitab Samuel Juz 1 ayat 1, eh, fasal 1 ayat 2 yang berbunyi: Rail Kana bin Jeroham bin Alik bin Elihu bin Elihu bin Tohu ben seorang Efraim orang ini mempunyai dua orang istri. Satu bernama Hana dan satu bernama Penena. Bible. Kita belum baca juga tentang Santo Agustinus. Tahun 354 dan 430 Masehi. Uskuf daripada Hippo. Yang mengatakan bahwa poligami bukanlah kejahatan. Ini seorang uskup Tahun 354 dan 430 Kemudian Kaisar Romawi Timur Yang nama Justinian Mempunyai lebih dari satu istri Paus Santo Namanya Santo Gregorius II Di Konstantinopel Raja Henry ke-8, raja Inggris, tahun 1491-1547, dia punya 6 istri. Ada riwayat ahli sejarah mengatakan dia punya 8 istri. Kemudian Martin Luther, rahib Roma Katolik berkebangsaan Jerman yang akhirnya menjadi pendekar gereja Protestan tahun 1483. Dan 1.546 mengemukakan persetujuan, persetujuannya terang-terangan bahwa Philip kedua mengambil istri yang kedua. Dan akhirnya dalam ensiklopedia Americana di bawah judul poligami dikatakan bahwa gereja-gereja tidak menghalang-halangi raja-raja Kristen mengawini lebih daripada satu istri. Dan di waktu gereja Katolik melarang poligami pada tahun akhir-akhir ini jadi 1918. Jadi sebelum saya lahir 3 tahun, gereja Katolik baru mengeluarkan larangan dalam satu Codex Iuris Canonici pasal 1118 melarang poligami tapi apa akibatnya akibatnya adalah meningkatnya pelacuran meningkatnya homoseksualitas kriptogami konkubinat pergundian banyak anak zina dan akhirnya seperti sekarang ini free sex nah sekarang marilah kita bertemu dalam islam Dengarlah apa islam Sebenarnya semua perempuan di dunia ini jika sadar akan keadaan mereka akan pasti bersyukur kehadirat Allah dan terima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menerima wahyu Allah itu. Poligami dalam Islam ini tidak pernah dianjurkan apalagi diwajibkan. Islam menganggap Masalah poligami ini darurat. Darurat itu artinya keadaan yang sudah tidak bisa tidak orang harus menempuh itu atau zina. Daripada zina, Islam mengarahkan kita memilih kawin. Misalnya, orang yang mempunyai istri tidak dapat melayani suami karena sakit. TBC misalnya atau kanker. Sedang suami masih cinta kepada istri itu. Kedua, karena istri itu mandul... sedang suami kepingin punya anak. Karena masa sucinya istri lebih sedikit... ...lebih panjang daripada masa bersihnya. Itu pun Islam menyerahkan itu kepada sang suami. Kalau suami merasa kesihan kepada istri... ...mengingat budinya... Dia bisa sabar Tidak punya anak tidak apa-apa Tapi kalau dia tidak sabar Diharamkan dia punya gundik Walaupun separuh gundik Apalagi 700 seperti tadi Mahasirah Muslimin Ini Islam Malah Allah berfirman terang-terangan dalam Al-Quran Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida Walan ta'dilu bainan nisa walau harastu Betapapun kamu berusaha untuk menjadi adil. Tapi sulit. Kamu tidak akan bisa berlaku adil. Karenanya fawahidah. Satu saja. Ini Islam. Kenapa Islam dituduh. Mengatakan bahawa orang laki-laki dalam Islam. Atau perempuan dalam Islam. Harus dimadu. Dari mana itu? Kata-kata dimaru itu. Tidak pernah terdapat. Ini fitnah. Wal fitnah tu asyaddu minal qabd. Ini fitnah Jadi Ada pun masalah ini Masalah misalnya Islam membenarkan Adanya poligami dalam masa-masa Barurat Tapi lantas disalahgunakan oleh umat Islam Sehingga orang apa Kawin sana kawin sini Itu salahnya itu orang bukan salahnya Islam Itu salahnya yang melakukan Bukan salahnya Islam Kemudian Bidadari dan bidadara Sebetulnya di syurga nanti tentu ada bidadari. Kalau ada bidadari untuk lelaki, tentu ada bidadara untuk perempuan. Asal mereka menginginkan itu daripada Allah. Kalau itu perempuan minta daripada Allah, saya minta bidadari laki akan diberi. Sebab Allah berfirman, lahum mayyashauna indah abidah. Mereka itu akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di sisi Allah nanti. Kenapa tidak? Kalau Allah sudah bisa bikin bidadari untuk kita lelaki, apa Allah tidak bisa membuat bidadara untuk perempuan? Suatu yang betul-betul, menertawakan kalau kita jawab tidak bisa. Adapun dalam hadis-hadis yang sahih, tidak disebut bidadara, karena itu sudah mencakup kalau sudah ada bidadari, tahu sendiri Allah bisa membuat bidadara. Kalau itu perempuan tidak uh, terima dengan suaminya dari dunia, dia minta suami bidadari ah bidadarah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Kemudian pertanyaannya menjadi Islam harus kehilangan identitas. Nama diganti Arab. Pakaian diganti. Priannya harus kemul-kemul seperti orang sakit pria malaria. Ya wanita harus grumbiung-grumbiung Seolah-olah kuatir diperkosa lelaki Yang semua pakaian tersebut menurut cerita kuno Harus demikian Karena maaf-maaf ada kata-kata kurang pantas Karena mereka tidak pakai celana dalam Sehingga bila ada hasrat seks Timbul tidak merepotkan masing-masing Ma'asir -masing. Ma muslimin ini masalah Saya akan jawab dengan tenang sebagai berikut Apakah benar hal itu demikian Apakah umat Islam Diwajibkan mengganti nama Nama mereka dengan nama Arab Yang mengganti nama mereka dengan nama Muhammad misalnya Adalah karena mereka ingin berkat nama orang terbesar Yang pernah dilahirkan oleh sejarah itu Tidak ada paksaan Seorang seorang misalnya tidak ada paksaan untuk berbuat atau mengganti nama kecuali dengan senang hati. Kalau kita tidak mau ganti nama, misalnya seorang muslim namanya Waluyo, tetap Waluyo, tidak ada apa-apa. Namanya Kartosuwiryo juga enggak apa-apa, tetap Kartosuwiryo muslim. Malah dianggap orang dia fanatik muslim. Muslim fundamentalis tidak ada satu orang yang mengatakan harus dia ganti Umar, Abu Bakar, Hussein dan sebagainya, kecuali yang mau saya kira orang seperti ini tidak boleh noting Islam noting dirinya kita sering melihat orang kelahiran Pujon misalnya dia masuk Kristen kena propaganda Kristen, masuk Katolik lantas diganti namanya oleh gereja dengan nama Agustinus orang kelahiran Pujon wajahnya seperti kita tidak segagah Paus Agustinus Putih orangnya gagah Tapi ini gereja yang mengganti namanya Waktu baptis Kita tidak pernah mengganti orang namanya Betul saudara-saudara Jangan sampai kita dibujuknya orang Jangan sampai kita dikirta orang Yang mengganti nama ini sebetulnya mereka Ya ini kembali thief cry Maling teriak maling Ya saudara-saudara Jadi Tetapi gereja yang mengganti nama orang itu Demikian juga nama Suciati misalnya. Diganti dengan Maria. Tentunya dengan alasan yang sama. Saya kira cepat sudah-sudah. Jelas. Kemudian dia bilang wanita gerumjung-gerumjung. Seolah-olah kuatir diperkosa laki-laki. Kenapa orang katolik menyerang jilbab. Yang diajarkan oleh Islam. Kepada hamba-hamba Allah perempuan yang. Demi menjadikan dia Lebih eh, sopan Kelihatannya lebih terhormat Dan kelihatannya lebih suci Mengapa orang-orang katolik Dan orang-orang nasoro dan orang-orang jahiliah Kok ngamuk Bangunkan ini dunia dan tidak mendudukkan Karena jilbab, apa sebab? Lambuk pegio pada non-non Perempuan biarawati itu coplo ono Dulu kudungnya Dan itu orang katolik Kudungan itu tidak dibiarkan Nyonya-nyonya Belanda itu yang datang ke sini Pakai kodong, kok dibiarkan Kenapa dah itu dulu disuruh buka Katanya oh ya dia orang gundulan Buka walaupun dia gundulan Tidak apa-apa Tunjukkan bahwa kamu betul-betul mempunyai pendirian Katanya itu Perempuan-perempuan katanya gundulan Karena dia sudah kawin dengan Yesus Dan tidak mau dunia Pakai kodong, lah itu bukaan kok jadi umat Islam ini? Jadi sekarang jelas Yang dirah ini Islamnya Dan ajaran Islam Bukan celbabnya. Sebab so, mereka memakai celbab. Saudara-saudara yang terhormat, saya akan menghormati majlis ini untuk tidak bicara tentang celana dalam. Tetapi untuk memberitahu, ya saudara-saudara, apakah kaum Muslimat pakai celana dalam atau tidak? Yang penting sekarang harus kita tahu dunia orang-orang Barat sana yang beragama Salibis Itulah yang pertama-tama Mentradisikan tidak pakai celana dalam Sampai gadis-gadis kita Bangsa Indonesia ketularan Dan ketularan pula Kelakuan barat Anti-BH, tidak pakai kutang Ini mereka yang bawa ini Dari mana orang Indonesia tahu Adanya tidak Bertradisi tidak pakai kutang sebagian itu? Kalau tidak dari mereka, dari mana Sumber kejahatan Yahudi dan mereka ini Lantas mengapa dunia Marah tentang jilbab yang suci Dan mendiamkan baju hipis Orang perempuan pakai jilbab Terhormat suci holy Diributkan Tapi Itu nyonya-nyonya gelandangan Hipis Pakai kutangan saja Bahkan celananya itu hampir Di pangkal paha itu dibiarkan. Kenapa gadis-gadis kita pakai baju oblong, kaos oblong, coret-coretan, I love you, yang gak pantas, gak pokro, itu kok dibiarkan. Apa latar belakang ini? Kita sih tidak berat untuk diem. Tapi lama-lama kita ini diperbodoh orang, saudara-saudara. Pakai jilbab. Dan wajib pakai jilbab. Yang tidak pakai jilbab, itu perempuan artinya sudah milih ke barat. Kesalibisme internasional atau zionisme internasional meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau istrinya meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perlu apa saya punya istri yang tidak mau berpakaian sebagaimana yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan dari pikiran beliau tetapi daripada Allah subhanahu wa taala. Perlu apa? Untuk apa saya memberi anak makan sampai dia besar lalu dia jalan pakai tak pakai kutang Atau mau pakaian olahraga Di atas lututnya Di atas pahanya Itu semua jalan katanya untuk olahraga Apa untuk itu kita hidup Apa tidak ada cara olahraga Kecuali itu Apa ini dimaukan oleh Allah Apa ini mau dimaukan oleh Adat istiadat bangsa Indonesia Yang bersopan bermula Apa ini dimaukan oleh Pancasila Apakah ini justru dari salibisme internasional, dari zionisme internasional, justru akan melicinkan pelacuran. Memperbanyak jumlah orang bunting dan menggugurkan kebuntingan. Memperbanyak jumlah orang yang lupa kepada Allah dan ingat cuma kepada maksiat, kepada pacar dan pacarisme. Ini saudara-saudara yang mesti kita sadari. Jangan bisa kita disok seperti ini. Ini shock. Kita seakan-akan digertak. Kita malah harus lebih awas. Lebih gigih memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilepaskan ini tangan. Tangan beliau adalah ajaran beliau. Hipis gelandangan kita biarkan. Malah ada beberapa kantor bangsa Indonesia ini kalau mau masuk kantor itu disuruhnya pakai sepatu. Beli sepatu hamba Allah ini. Tapi hipis pakai sandal, jandal jepit itu dan kumal golong tengahnya dilayani oleh kantor itu dengan senang hati baunya nau di belah Kalau itu orang seluruh di Segoro mati semua iwayannya dilayani dengan senang hati karena dia orang Perancis. Maaf maaf saudara-saudara. Bulu dia punya tangan ini Lengannya tangan itu Pangkal tangannya itu Bulunya melambai-lambai Kok dihormati Kenapa seorang Indonesia Sesama bangsa, Pakai sepatu ya Sopan Itu kemauannya barat Apa kita ini sudah berkiblat barat Nah asyarakat muslim ini Kenapa orang harus begit begitu Pernah saya naik kapal Itali, kapal turis. Dia juga dipaksa gitu. Lihat ini full dress. Anda mesti pakai baju lengkap. Casey, baju ini. Saya bilang saya tidak punya, saya punya baju ini saja. Oh tidak, tidak. bisa makan sini. Kalau tidak bisa tuan kirim makan saya ke kamar. Saya beli tiket ini dengan makannya sekali. Akhirnya diperbolehkan. Diperbolehkan saya pakai gamisan, saya bilang sama teman-teman saya ada tiga, pakai opiamaan semua. Kenapa kita mesti ditundukkan? Ini namanya ini namanya kebudayaan yang dijejelkan kepada bangsa yang masih dianggapnya terbelakang. Ini namanya negara-negara underdevelop, Artinya yang tidak cukup, dibawa kecukupan. Kita diajak begitu Sekarang kita dipaksa untuk memakai patihannya Ma'asyran muslimin Akhirnya ada pertanyaan lagi Yang bunyinya Kalimat bismillah Pengasih penyayang Hanya untuk Bunyi-bunyian melulu Tanpa diterapkan Terbukti setiap orang islam itu pemberang. Artinya keren Seperti emran Kumaini Karto Suwiryo DITI P Arifin dan seolah-olah mereka itu tidak tahu arti kasih sayang. Ma'asyiral muslimin, Saudara perlu membaca wahai orang-orang Katolik, kamu harus baca sejarah Inquisisi di abad-abad di mana kaum Katolik berkuasa di Eropa. Saudara harus mengerti sejarah Napoleon Bonaparte waktu masuk Mesir. Betapa itu pastor-pastor membunuh tentaranya Napoleon, Dengan menculik mereka disergap dimasukkan dalam tong di bawah di balik buktana ini seperti sumur. Saudara harus meneliti abad-abad di mana negara Islam dijajah oleh Salibisme. Sejarah Nero harus dibaca. Saudara Eropa sejarah Amerika di Vietnam sejarah Amerika di Cambodia, sejarah Amerika di Palestina sekarang ini yang memberikan senjata-senjata racun dan kimia kepada Yahudi untuk memukul bangsa-bangsa yang tidak berdaya ini loh bacaan dulu jangan bilang ini Bismillahirrahmanirrahim menerbutkan orang-orang Islam menjadi kereng, lah kalau dikereng iya kereng semut saja kalau diinjak, ya kalau, jengkin, kalau diinjak kalau injak dia nyengat Betul, Saudara. Apakah mereka ini mau kita kembali kepada ayat-ayat Bibel yang mengatakan kalau kau ditampar pipimu yang kiri, puterkan pipimu yang kanan supaya ditampar sekali. Ini diajarkan oleh kaum Nasoro yang menjajah negeri kita ini selama 350 tahun dulu supaya kita ini nerimo. Ya, laus laus mengono tertulis Suratnya ning Bibel. Nek kowe ditampar pipimu yang tengen putar loh kiri. Jadi, jadi tampar lagi. Itu itu mendidik orang masuk dalam penjajahan. Kan enak saja Saudara-saudara yang menampar itu. Ya. Dia kira umat Islam kalau ditampar dia. Dia punya Quran ini mengatakan faman ya'da'alaikum fa'tadu 'alaihi. Kalau kamu diserang, serangan. Loh, tapi kalau kamu mau kasih maaf lebih afdal. Tapi kalau tidak menjadi tidak mau ngasih maaf, itu hakmu untuk membalas. Fa man atada alaikum fa'tadu alayhi bi mithli ma atada alaikum wattaqullah. Dan taqutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ini ayat Al-Qur'an. Tentu, tentu saja kalau umat Islam dikereng ya jadi kereng, tapi kalau tidak insyaallah seperti sekarang ini tenang saja dan aman dan rukun. Ma'asyiral muslimin Tanyalah kepada sejarah. Mengapa orang negro Amerika, orang kulit hitam di Amerika itu. Dan berkata kepada orang-orang kulit putih di Amerika. Hei orang-orang kulit putih. Ini lo bebelmu. Kami akan kembalikan. Kembalikan tanah air kami yang tuan-tuan jajah ini. Kenapa orang-orang seperti itu nangis? Kenapa orang-orang di Afrika nangis? Ya karena jahatnya orang-orang penjajahan karena jajah karena jahatnya penjajah yang berkulit putih yang beragama Katolik atau Protestan. Jadi mereka ini tidak boleh tanya kenapa bismillahirrahmanirrahim dibaca untuk e, bacaan saja lalu kereng dan itu sebetulnya mereka tidak berhak bicara di situ. Ma'asyiral muslimin masih banyak lagi masalah yang belum terjawab tapi saya anggap Perlu di seri kedua ini pada malam kemesraan akan datang dan insya Allah habis itu tamat. Pengajian malam ini juga masih melanjutkan dialog kita dengan seorang pemuda Katolik yang melancarkan beberapa pertanyaan yang sifatnya mengaburkan agama yang sudah jelas ini, antara lain yaitu pertanyaannya yang berbunyi atau insinuasinya yang berbunyi kalimat la ilaha illallah juga untuk bunyi bunyian bahkan bunyi sambil goyang goyang bergoyang rigi rigi yang seharusnya untuk diyakini saja. Bukankah itu Suatu penghinaan kepada Allah Melawak Di hadapan Allah Jawaban saya ini Seperti juga yang telah lalu Saya khususkan untuk umat Islam Sebab umat Islam Akan banyak Mendengar Atau membaca Atau menerima Suara-suara atau tashkik. Seperti yang saya baca tadi ini. Karenanya ini jawabannya. Juga supaya jadi pegangan bagi kita semua. Jawaban kami. <coughs> kalimat La ilaha illallah. Sebenarnya bukan untuk yang dimaksud. Oleh yang bertanya tadi. Siapa yang mengatakan kepada anda wahai katolik bahawa kalimat yang merupakan pintu gerbang iman hanya cuma harus diyakini saja siapa yang mengatakan kepada orang-orang seperti itu kalau tidak dimaksud untuk menjadikan kita tidak mengucapkan La ilaha illallah", tetapi untuk membatin saja dan hal ini akan menguntungkan golongan tertentu yang hanya membatin segala-galanya. hal ini akan menguntungkan golongan tertentu yang hanya membatin segala-galanya kalimat itu adalah intinya Islam dan bahkan intinya semua agama agama Nabi Ibrahim agama Nabi Musa agama Nabi Idris juga agama Nabi Isa alaihissalam agama Nabi Isa yang saya maksudkan adalah agama Nabi Isa yang orisinil yang belum kemasukan interpolasi dan adulterasi dalam manusia ilmuwan seluruh dunia sudah mengetahui hal itu tetapi masih banyak juga kaum katolik kaum protestan yang kesangkut oleh kepercayaan pagan yang diramu oleh Paulus dengan agama Nasrani jika anda ingin mendengar bahawa la ilaha illallah itu bukan cuma milik umat Islam Tetapi milik seluruh umat beragama Daripada Nabi pertama Adam sampai Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa Maka saya ajak saudara-saudara Untuk membaca Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 Yang berbunyi Inilah hidup yang kekal yaitu bahawa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dalam hal ini, kita bisa mengerti bahawa di dalam Injil Yohanes ini atau Injil Yahya. Diakui bahawa engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Kemudian baca Yesaya kitab Injil Yesaya pasal 44 ayat 6 yang berbunyi Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Tuhan semesta alam Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripada aku Saudara-saudara kaum Muslimin, kalau ini kita press, akan keluar apa yang disebut dalam Al-Quran, wal awalu, wal akhir. Ini dalam Babel. Kebetulan saya bawa Babel. Dalam ayat seperti itu ayat, anda akan baca letterlek -letter harfiah seperti yang saya bacakan tadi. Kemudian mari kita pergi ke Injil Yesaya dalam pasal 45 dan ayat 5 yang berbunyi akulah Tuhan yang tidak ada lain. Yaani uh, tidak ada lain kecuali aku, tidak ada Allah. Akulah Tuhan yang tidak ada lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Ini sama dengan ayat Al-Qur'an la ilaha kemudian baca ayat 45 fasal 45 ayat 6 yang bunyinya akulah Tuhan yang tak ada lain kemudian fasal 46 ayat 5 kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga Sehingga kami sama. Kalian, wahai Israel. Akan membanding-bandingkan aku. Akan menyamakan aku. Sehingga aku sama dengan yang kamu samakan itu. Siapa? Ini sama dengan firman Allah. Laisa kami telihi syaih. Lantas. Di mana kita harus letakkan Isa. Atau yang mereka katakan Yesus Kristus. Anak daripada Tuhan itu Sebenarnya dia menurut Injil Adalah hamba Allah Dengarlah apa yang tertulis dalam Injil sekarang Dalam kitab, kitab Kisah Rasul-Rasul 1 pasal 3 Ayat 13 Yang berbunyi Allah Abraham Ishak Ya'kub Allah nenek moyang kita Telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Lihat kitab Galatia pasal 3 ayat 20 yang berbunyi sedangkan Allah itu adalah satu. Lebih jelas dari segala yang jelas. Bacalah kitab Injil Matius pasal 6 ayat 24 yang berbunyi tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon ini sudah jelas agama Kristen sendiri menolak adanya persekutuan Tuhan. Agama Kristen sendiri tidak menerima Tuhan disekutukan dengan Yesus. Atau dengan rohul kudus sebagai tiga sama dengan satu dan satu sama dengan tiga. Tetapi itu datangnya sesudah Paulus. Dia yang membawa agama kaum Herocletus. Atau Pilatus yang membawa agama Neo-Hellenis yang membawa trinitas masuk ke dalam agama Kristen itu. Artinya itu dalam bahasa Arab, la tusyrik billah. La tusyrik billahi ahada. Jangan mempersekutukan Allah. Ma'asyiral muslimin. Jika kaum Nasara menuduh kita yang mengatakan bahawa kitab mereka itu kemasukan tulisan tambahan dari orang-orang kafir, Padahal al Quran cuma mensinyalir keadaan perubahan Injil dan Taurat, dan hal itu disaksikan oleh ilmuwan-ilmuwan dunia, maka mereka marah-marah terhadap kita. Nah, sekarang kami akan memperlihatkan mereka kebenaran sinyal men Al-Quran dari Injil mereka sendiri. Bacalah Jermia pasal 8 ayat 8 dan 9 yang bunyinya... Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Kata seperti itu wahai kaum muslimin persis sebagai firman Allah kepada nabi yang terakhir dalam wahyunya yang berbunyi yuharrifunal kalima al mawadhi'i. Mereka merubah mereka menggeser, menambah, mengurangi kalimat-kalimat Allah dari tempatnya. Sadaqallahul-Abbin. Dan akhirnya, dengarlah kalimat La ilaha illallah. Dari mulut Nabi Isa sendiri. Ketika ia berkhutbah di atas gunung. Berkata dia kepada Bani Israel. Dalam bahasa Isa sendiri kepada Bani Israel. Sima Israel. Adunai aluhino, adunai ahud. Dengarlah wahai Israel. Bahawa Tuhan kita Tuhan Israel adalah Ahad Sana mengatakan Ahud Artinya Esa Jadi mereka ini Sebenarnya Sudah jelas Agama Injil yang asli Adalah agama sama dengan Al-Quran Sebab tidak mungkin Ada perselisihan Antara dua kitab Yang pem-pemfirmannya adalah Satu yaitu Allah Apalagi yang anda maukan wahai pemuda katolik Setelah itu semua Inilah kitabmu Ini kitabmu ada di hadapan kita sekarang Kita umat islam Sudah bisa membaca bukan buta huruf Tidak bisa dikibuli orang Kita umat ikhra' Bismillahirrahmanirrahim Tidak mungkin kita tidak mengerti Apa yang di dalam kitab-kitab yang lain Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pada zaman beliau hidup Beliau tidak Gemar melihat sahabatnya membaca Taurat Satu waktu beliau melihat Sayyidina Umar Atau salah satu sahabat Membawa kitab Taurat Lalu Rasulullah mengatakan Apakah Ya Umar Ada kekurangan dalam kitab Allah Tentu maksud sahabat-sahabat waktu itu akan mempelajari Tapi Rasulullah SAW Tidak gemar melihat sahabatnya Mempelajari kitab itu Sampai mereka betul-betul Menghayati isi Al-Quran Kembali kita kepada la ilaha illallah. Siapakah yang mengatakan. Kecuali anak-anak itu sendiri kaum katolik. Bahawa kalimat itu untuk diyakini saja. Dia harus diuraikan. Dia harus diu diucapkan dan diamalkan. Jadi itu kalimat harus diyakini. Diucapkan, diamalkan. Diamalkan melalui tiga dimensi malah. ...diorbitkan ke seluruh jagad raya itu kalimat. Kalau ada orang seperti pemuda katulik itu mengatakan... ...supaya kita cuma meyakini kalimat la ilaha illallah saja... ...menyidam, menyimpannya di dalam hati... ...maka dia keliru. Masalah kita ucapkan sambil geleng kepala... ...itu soal teknis, soal kemantapan hati masing-masing... ...walaupun itu tidak disuruh. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah sambil berjalan sambil berlari, sambil berdiri, sambil berbaring itu satu yang lumrah. Yang penting kalimat itu dikumandangkan, dibaca, disamping diingat, diyakini dan disamping pula diamalkan segala konsekuensinya. Dalam itu pertanyaan ke-8. Dia berkata, firman Tuhan diubah menjadi gemawahyu. Nah Akibatnya pelaku gemawahyu menjadi mengejan-ngejan Yang justru Panitia penilai pelaku yang paling mengejan Dan terlihat otot-otot di mukanya Dan yang paling nyaring suara itu Yang mendapat nilai yang paling bagus Ini kan berarti membayangkan Bahawa Allah dulu Waktu memberi wahyu kepada Nabi juga mengejan Kan terlalu manusia Islam itu Tuhan yang Maha Bisa. Dibuat Tuhan yang Maha Ngejan. Saudara-saudara, dari pertanyaan ini ada yang tidak pantas kita jawab. Karena pertanyaan terlalu e, sifatnya e, tidak beradab, tidak bersopan. Tapi ada yang harus kita jawab, yaitu Firman Tuhan yang dikatakan e, dibaca ngejan-ngejan. -ngejan, Fitnah seperti ini rasanya tidak perlu kita layani. Tetapi eh, kita harus tahu bahawa Islam tidak mewajibkan kita membaca Quran dengan cara memusabakotkan model sekarang. Menganjurkan saja pun tidak. Malah Islam menganggap bahawa Quran itu kalau dibaca oleh seorang perempuan di muka umum seperti sekarang. Maka itu bacaan menjadi haram. Tetapi kalau hal itu dibuat orang untuk merangsang umat Islam membaca atau menghafalkan atau untuk lebih giat membaca Quran dengan peraturan tajwid, maka hal itu baik, sesuatu yang baik. Tetapi mungkin juga hal itu diselewengkan oleh kita, bahkan dijadikan bahan propaganda pemerintah-pemerintah sekular untuk menunjukkan bahwa mereka itu dekat dengan Al-Qur'an seperti pemerintahan tertentu yang kita telah eh, kenal itu suatu taktik membelokkan Qur'an daripada diamalkan ke arah dimusabbakahkan hal itu tidak termasuk daripada ajaran Islam tetapi perkataan seperti ngejan dan lainnya yang paling nyaring suaranya mendapat nilai yang paling bagus, panitia penilai uh, paling ngejan, Tuhan ngejan dan sebagainya, hal itu sebetulnya tidak perlu kita layani. Cuma, kita sampaikan kepada pemuda katolik itu dan dia tentu lebih tahu bahawa yang mengejan adalah sebenarnya peniup-peniup trompet. Dalam lagu-lagu Natal Dimura, dimulai daripada lagu tradisional yaitu Stelenach. Ciptaan seorang komponis yang namanya Bach. Dengan Erste, Twede dan Derde Stem. Atau jerit-jerit dan gadis-gadis dalam suara kur untuk mengatur Erste, Twede, Stem. Sehingga tengah malam kedengarannya seperti kucing kera. Itulah sebetulnya yang ngejam-ngejam. Kalau orang membaca quran tidak ada yang sampai mengejan begitu. Maaf, muslimin kita pindah kepada pertanyaan yang lain. Maaf-maaf, ini sekarang tentang bab sunat. Sunat adalah wajib bagi Islam. Tetapi satu ayat pun tidak tertulis. Satu pertanyaan ini saya katakan, sunat kata orang katolik itu adalah wajib bagi Islam. Tetapi suatu ayat tidak tertulis, saya jawab bahawa Al-Quran itu hanya menyebut soal-soal hukum yang bersifat baku. Tetapi soal kebersihan, seperti khitan bagi orang laki-laki, siwak siwak gigi, potong kuku, memperpendek kumis, membersihkan pakaian, memakai makan dengan tiga jari dan sebagainya. Ini diatur oleh Nabi Muhammad S.A.W. Dan cukup diatur oleh beliau S.A.W. Sebab beliau mengatur itu dengan memperlakukan itu pada dirinya sendiri. Misalnya, beliau mengkhitan kedua cucunda Hasan dan Hussein. Waktu umur mereka sampai kepada hari ketujuh. Dan perbuatan beliau S.A.W. Mempunyai kekuatan hukum seperti Al-Quran. Tidak kurang nilai wajibnya kita taat kepada sunnat Nabi SAW. Seperti kita taat kepada ayat-ayat wahyu sendiri. Sebab beliau adalah menempat, ditempatkan sebagai interpretator. Beliau yang membawa ini wahyu. Dan beliau bicaranya itu juga wahyu. Dan tindakannya wahyu. Tetapi yang perlu diterangkan kepada si katolik itu. Kepada semua orang Kristen juga bahwa khitan atau hukum sunat-sunat itu Sebenarnya juga ada di dalam Injil Dalam Injil mereka pun Ada hukum khitan Tetapi perlaksanaannya dihapus oleh Paulus Untuk mengambil hati orang-orang Yunani yang masuk Kristen Itu dihapus Sehingga tidak lagi ada hukum khitan pada agama Kristen anda bisa baca kitab Lukas, Injil Lukas 1 ayat 59 disebut sebagai berikut Maka datanglah mereka pada hari ke-8 untuk menyunatkan anak itu Dan mereka hendak memberi nama Zakaria menurut nama ayahnya Tetapi ibunya berkata jangan ia harus dinamai Yohanes Begitulah cerita titan Yahya Kemudian marilah kita dengar kitanya Yesus. Isa alaihissalam. Yaitu dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 21. Tertulis sebagai berikut. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandungnya oleh ibunya. Jadi aturan agama Isa sendiri yang yang mengatakan ada sunat sebagaimana aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ada sunat dihapus oleh Paulus yang merusak Injil itu. Sehingga hari ini di dunia umat Kristen maaflah maaf, tidak ada yang sunat. Anda akan saya ajak untuk mendengar Injil tentang orang-orang yang tidak sunat. Itu bagaimana hukumnya? Apa penilaian Injil, Bible terhadap orang-orang yang tidak sunat. Dengarlah. Sehingga mereka menertawai kita sunat atau dikatakan wajib tidak ada ayatnya dan sebagainya untuk mencari jalan supaya umat Islam tidak sunat, sebenarnya mereka itu memercik air di dulang atau memerciki mengenai muka sendiri. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Injil. Dalam Injil Yesaya ayat 1 pasal 52 berbunyi sebagai berikut kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem kota yang kudus sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu jadi orang yang tidak sunat itu dianggap oleh Bible mereka najis dan tidak boleh masuk Yerusalem kemudian dalam Samuel satu fasal 17 ayat 36 dia bilang begini isinya baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat akan sama seperti salah satu dari binatang binatang itu karena ia telah mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup Begitulah hukum Injil. Ma'syaral Ma muslimin, jadi Injil mengatakan orang yang tidak sunat itu najis dan yang kedua dikatakan yang tidak sunat sama dengan maaf-maaf binatang. Ma'syaral Ma muslimin, mari kita kembali lagi kepada Ahad Allah yang besar. Markus pasal 12 ayat 28-29 berbunyi sebagai berikut. Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, ialah dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bandingkan dengan Quran, kul huwallahu ahad. Kalau Yesus atau Isa digambarkan di sini mengatakan kepada Bani Israel, dengarlah. Dan cukup Bani Israel mendengar, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Di dalam surat al-ikhlas. Dikatakan. Qul. Jangan dengar. Tapi serukan. Katakan. Allah itu asas. Allah itu tumpuan hajat sekalian makhluk. Tidak dilahirkan. Tidak melahirkan. Dilahirkan pun juga tidak. Dan disanding bandingkan dengan segala sesuatu. Tidak ada taranya." Bedanya, Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, dengarlah, bahwa Tuhan kita, sima, iaitu yani isma, sima Yerusalem, adunai alohino, adunai ahud. Tapi Allah mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul, serukan, katakan. Dan ini kalimat Qul atau fa'el amr ini juga mengenai setiap Muslim, setiap kepala, setiap orang. Harus menyerukan. Tidak boleh kita cuma batinkan itu kalimat. Kita bukan aliran kebatinan. Kita harus menyerukan ini. Suarakan. Itu sebabnya di atas setiap menara. Ilaha Sebab itu intinya manusia muslim. Dan intinya semua akidah di dunia dan akhirat. Dan intinya manusia ini adalah al-ahadiyah daripada Allah. Ma'asyir muslimin Kemudian pertanyaan nomor sepuluh. Dalam Al-Quran menjadi Nasrani ditulis. Dan dibenarkan. Dalam Al-Quran, Quran surat kedua ayat 62. Dan Quran surat ketiga 55. Kemudian Quran surat kelima ayat 65. Itu ada tertulis tentang Nasrani. Tetapi yang tertulis jadi yang tidak tertulis jadi wajib yang ditulis jadi haram mengapa begini pemikir-pemikir Islam aneh dan ajaib ma'asyrah muslimin yang disebut dalam surat al-Baqarah ayat 62 adalah berbunyi inna alladina amanu walladina haju walnasara watsabi'in man amana billahi wal yaumil akhir وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحجنون ثم في آيات سورة العمران لما فلو لما إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطفرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم berhukum bainakum fi ma kuntum fihi taftalibun Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 65 berbunyi walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakaffarna anhum sayiatihim wala athqalnahum jannatin na'im Di dalam tiga ayat tersebut di atas tidak satu pun yang mempunyai arti atau bisa dipakai sebagai dalil yang dimaksudkan oleh si Katolik itu. Bahawa orang-orang Nasoro nanti akan masuk surga. Sebab dalam tiap ayat yang disebut. Satu persatu itu mempunyai arti bahawa. Orang-orang yang beriman. Beriman apa? Beriman pada Allah. Melalui Nabi Muhammad SAW. Dan beriman pada hari kiamat. Termasuk orang-orang yang Yahudi orang-orang nasara yang mengimankan demikian itu maka dan beramal saleh beramal saleh berarti melakukan rukun-rukun Islam yang lima maka orang-orang seperti itu akan tersimpan ajar atau pahala mereka di sisi Allah dan tiada takut dan tiada takut atau menyesal bagi mereka kelak kemudian ayat walau anna ahlul kitab amanu wattaqau Amanu bi Muhammad, watakau al kufra. Ini ulama tafsir mengatakan demikian dan ini sebab nuzulnya kepada orang-orang yang bakal masuk surga dengan syarat yaitu mengimankan Muhammad Shallallahu Alaihi wa wa Wasallam kemudian menjaga jangan sampai mereka masuk kafir. Sebab itu lantas mengatakan. Walau anakmah aqam Taurat dan Injil, belamalibmabihmah. Jadi kalau kedua bangsa atau kedua sekte Nasrani dan Yahudi itu mengamalkan isi Taurat dan Injil, menegakkan apa yang di dalam keduanya, itu artinya mereka disimpan pahalanya di sisi Allah. Jadi ayat yang terakhir yaitu ini mutawaffika ini kepada Isa bin Maryam ya isa inni mutawaffika ani kami akan menyudahi masa hidupmu di bumi dan kami akan angkat kamu kepada kami dan mutahhiruka minallazina kafaru kami bersihkan engkau dari noda-noda yang dilekatkan kepadamu oleh orang-orang kafir dari perbuatan orang-orang yang kafir. Wajailul ladzina tabauka. Yani Allah akan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau ya Musa ya Isa. Artinya mengikuti engkau punya Injil yang orisinal di mana di dalamnya ada Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Lantask dia bilang wa mubashiran bi rasul ingati min ba'di ismuhu Ahmad mereka orang-orang kafir yang mengimankan suaramu kepada mereka dan dakwamu dan wahyu kepadamu yang mengatakan bahawa engkau ini adalah utusan Allah yang memberitah gembirakan Bani Israel akan adanya seorang nabi yang bernama Ahmad alaihi wasallam. kalau mereka mengimankan ini semua baru mereka itu dijadikan martabatnya lebih tinggi daripada orang-orang kafir, pagan penyembah dewa, penyembah patung dan seterusnya tetapi dalam hal orang-orang katolik masih menyembah patung, patung Maria, patung Isa dan sebagainya, mereka masih di dalam lembah kekufuran seperti orang-orang Yunani kuno dan sebagainya maka mustahil ayat ini akan mengenal mereka satu pun atau satu huruf pun ada sangkut bautnya dengan mereka itu jadi tidak mungkin sama sekali ayat-ayat ini dipakai sebagai dalil untuk mengatakan bahwa orang-orang nasoro di dalam Quran masuk jannah. Sebab Quran dari awal sampai akhirnya menyebut orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang kafir. Sampai dia bilang, Latakulu salata, jangan kalian mengatakan Allah itu tiga. Entahu kairan lakum. Hentikan kata-kata seperti itu. Itu lebih baik, lebih selamat bagimu di dunia dan akhirat. Begitu Quran. Pertanyaan ke-10 Dikatakan Islam adalah agama saintro tetapi setiap orang Islam mengatakan bahwa di antara 73 aliran yang dapat diterima di sisi Tuhan hanya satu Dengan lain kata setiap 73 orang Islam yang dapat masuk surga hanyalah satu